Розділ сьомий, як професор Моштерпін у князівській винарні досліджував природу, розпач студента Бальтазара, добрий вплив гарно устаткованої вілли на родинне щастя, як Проспер Альпанус подарував Бальтазарові черепахову табакерку, а потім виїхав. Балтазар, що ховався в селі Гох Якобсгайм, отримав від референдарія Пульхера такого листа. Справи наші, любий друже Балтазаре, йдуть щораз гірше. Наш ворог, огидний цинобр, тепер уже міністр закордонних справ і отримав орден зеленоплямистого тигра з двадцятьма гудзиками. Він попав у князівської улюбленці. І робить усе, що тільки йому заманеться. Професор Моштерпін так напендючився, що мало не лусне з дурної пихи. Через свого майбутнього зятя він отримав посаду генерал-директора всіх природничих справ у державі, що дає йому багато грошей та інших прибутків. Як генерал-директор природничих справ, він цензирує та ревізує сонячні місячні затемнення а також передбачення погоди в дозволених у державі календарях, а особливо досліджує природу в резиденції та її околицях. Маючи таку посаду, він отримує з князівських лісів найрідкісніших птахів, найкращих звірів, і, щоб дослідити їхню природу, велить засмажити їх і з'їдає. Він також пише тепер, чи, принаймні, запевняє, що пише, трактат про те, чому вино має інший смак, ніж вода, та інакше впливає, і хоче присвятити цей трактат своєму зятеві. Цинобер також поклопотався, щоб Моштерпін міг увесь час студіювати цю тему в князівській винарні. Він простудіював уже таким чином пів Оксгофта Старого Ренського і кількадесят пляшок шампанського, а тепер узявся саме до бочки Аліканте. Наглядач винарні руки ламає. Отож, живеться професорові, а він, як тобі відомо, найбільший ласун у світі і мав би справді райське життя, якби не мусив виїжджати раптово на село, коли виб'є градом поля. І з'ясовувати князівським орендарям, чому йде град, щоб ті бісові діти хоч трохи вхопили науки і в майбутньому стереглись такого лиха, і не сміли щоразу з цієї причини вимагати пільг за оренду, бо самі винні.